devido à Páscoa, mas o fato é que nós estamos recebendo aqui no estúdio do Som de Londres um alerta para transmitir a todas as nações do mundo. Jesus está chegando. Aqui está nosso correspondente para blusa e guitarra com mais detalhes, Eric Clapton. Obrigada Eric Clapton, nós registramos seu informe We've been told that Jesus is coming soon Bem, face a este relato de nosso correspondente Eu convidei nosso colaborador Renato Brandão Especialista em exegese do mundo pop Renato Brandão, bem-vindo ao estúdio do Som de Londres É verdade que há uma grande controvérsia no mundo pop Com relação às facetas da personalidade de Jesus Cristo? Olá Márcia, olá ouvintes É verdade, há muitas vertentes E cada ídolo ou grupo pop parece ter sua própria opinião Um dos primeiros estudiosos do assunto, Frank Sinatra, assumiu uma postura bastante descontraída quando eu entrevistei e respondeu o seguinte: Jesus, land, land, Jesus, Jesus, Jesus é uma rocha nesta terra infadonha, um sustentáculo para quem está deprimido. Me diga, Renato, esta opinião de Frank Sinatra é compartilhada por outros ídolos? Talvez, Márcia, mas isso eu não pude averiguar na minha pesquisa. Veja você que o grupo Commodores, por exemplo, é bem mais filosófico. Para eles, Jesus é alguém que ensina as pessoas a se amarem umas às outras. Isto porque Jesus is love. Father, your children and don't let them fall the side of the road, mm -hmm. and teach them to love one another, that heaven my find a place in their heart. dos Commodores. Jesus é amor. E, Renato, eu soube que há cantores com uma opinião mais, digamos, individualista sobre Cristo. É verdade? Correto. Elvis Presley, por exemplo, estava convicto de que Jesus sabia do que ele, Presley, precisava. Meu Jesus sabe quando eu estou solucionado Ele sabe cada Understand Each lonely heart day He understands Because me cares My Jesus knows what I need. Elvis dizendo que Jesus, sendo uma pessoa muito compreensiva, que se importa com os outros, sabia exatamente dos problemas dele. Já Little Richard, por sua vez, se perguntava, será que Jesus se importa? Does Jesus se importa? Jesus Cares se perguntava Little Richard e ele mesmo chegou à conclusão sim, ele se importa pois é, já o grupo The Birds talvez refletindo o espírito da década de 60 é bem mais descontraído e descomprometido para eles, Jesus é apenas um cara legal Música I don't care what they, they say, I don't care what they, they do, I don't care what they, they Jesus is just alright, oh yeah. Jesus is just alright, right, dizem the birds. E é interessante, pois os Doobie Brothers expressam exatamente a mesma opinião. Eles também me disseram que não importa o que as pessoas digam, Jesus is just all right um cara legal. Mais alguma opinião interessante, Renato? Bem, o Paul Simon me disse que Jesus, is Jesus é a solução, mas não elaborou os detalhes. Bem, de toda esta pesquisa que você fez, Renato, eu acho que o que fica é uma situação muito confusa. Afinal de contas, Jesus é um sustentáculo, é amor, é um cara legal, é uma pessoa compreensiva, é a solução. Qual é a resposta definitiva? Só pode ser a de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Para dupla, Jesus Cristo é um super ídolo. Uma mega estrela, um superstar. Então, nesta Páscoa, fica aqui o tributo do Som de Londres a Jesus Cristo, Superstar. Every time I...